Jag ska läsa en text som är från Framåt C, sidan 54. Den heter Har du sett mina regnbrallor, mamma? Regnbrallor är samma som regnbyxor. Men jag ska först förklara vad en scout är. Milla, som är i den här texten, hon går i scouterna. Scouterna är en grupp, en, en förening. En, en ungdomsgrupp, en barngrupp, som de spelar inte fotboll, de, de lär inga språk, utan de lär sig att vara scout. Och en scout ska lära sig att vara mycket i naturen, lära sig att knyta bra så att man kan göra små hus som man kan bo i en natt ute i naturen. Man lär sig laga mat, man får laga mat utomhus. Man gör många roliga saker, man leker och man, ja, man lär sig många saker. Är man liten så kanske man heter junior scout. Junior betyder att man inte är vuxen. Men det finns scoutgrupper i många olika åldrar. De vuxna scouterna också. Vuxna scouter, då kanske man går långt ut i naturen och, och man klarar sig alltid. Man vet vilka saker i naturen man kan använda, till exempel för att laga mat. Det är mycket roligt att vara med i scouterna. Scouterna har ofta en eget, egen lokal, en scoutlokal. Skautarna i Malmö, skautarna i Hesleholm, skautarna i Örkellunga, skautlokalen i Tyres, Scouthuset i i i, i det Finns skauter överallt och det är inte svenskt utan det finns skauter över hela världen. Ibland träffas alla skauter från hela världen på ett jättestort läger där man på sommaren en vecka så är man tillsammans och gör olika saker. Då vet ni vad scouterna är. Nu börjar jag läsa. De som pratar i denna texten är Milla och mamma. Och sen kommer det två andra som är mamman som heter Titti och en scout. Jag tar olika röster. Jag tar en ljusröst när det är barn. Och en mörkare röst när det är mamma. Okej. Okay. Har du sett mina regnbrallor, mamma? Milla är elva år. Hon ska gå till skolan, men hon hittar inte sina regnbyxor. Inte, inte, inte, inte. Men hon hittar inte sina regnbyxor. Har du sett mina regnbräller, mamma? Nej, när hade du dem senast? Vet inte, igår tror jag. Tänk efter nu, har du glömt dem i skolan? Nej, det har jag inte. Det regnade när jag gick hem igår, så jag hade på mig dem då. Igår var du ju på scouterna. Hade du dem då? Oh, oj då, jag har nog glömt dem där. Men Milla, du måste försöka hålla ordning på dina saker. Du får klara dig utan regnbyxor idag. Så får pappa eller jag kolla i scoutlokalen ikväll. På kvällen cyklar Millas mamma Titti i väg till scouternas lokal. Hon går in och tittar på krokarna. Krokarna, det är där man hänger upp sina jackor. Det hänger många jackor där i hallen. Hon kan inte se Millas byxor så hon frågar en scout. Hej, ursäkta att jag stör. Får jag fråga en sak? Ja, visst. Min dotter Milla går på juniorscouterna. Jag tror att hon glömde sina regnbyxor här igår. Har ni hittat några byxor? Vänta lite så ska jag kolla. Scouten går och tittar. Det finns ett kontor i scoutlokalen. Där brukar de lägga in kvarglömda saker i en låda. Man glömmer kvar en sak när man går. Saken blir kvar när man går. Kvar glömda saker i en låda. Det finns ett par ringbyxor i storlek 170. Kan det vara hennes? Nej, hon har bara 146. Vad synd då, men du kan ju sätta upp en lapp på anslagstavlan om du vill. Tack för tipset. Har du en bit papper så skriver jag på en gång. Varsågod. Titti skriver en lapp och sätter upp på anslagstavlan. 170, storlek 170 det är att man är 170 centimeter lång. en meter och 70 cm. Storlek 146 det är att man är 146 centimeter lång. Det heter 146 cm lång. På en gång på en gång betyder Genast, nu, på en gång. Eller kan det också vara med en gång. Jag ska göra det med en gång, med en gång. Med en gång, på en gång. Genast. Okej, okay, tack så mycket. Hej då!